Автобус Автобус – транспортний засіб, призначений для перевезення восьми і більше пасажирів. Перший пасажирський автобус із двигуном внутрішнього згорання був створений 1895 року в Німеччині. Він уміщував 8 пасажирів і курсував по трасі завдовжки 15 кілометрів. Сучасні автобуси далекого прямування здатні долати відстані у багато сотень кілометрів. За своїм призначенням автобуси поділяють на міські, приміські, міжміські, перонні – вони перевозять пасажирів від будівлі аеропорту до трапа літака – шкільні, екскурсійні. За розмірами автобуси бувають дуже малі, їх довжина становить до 6 метрів. Малі – 6-7,5 метрів, середні – 8-9,5 метрів, великі – 10,5-12 метрів та дуже великі – 16,5 метрів і більше.